Привіт, друзі! Ви на каналі Торахтушки. Продовжуємо читати з вами книгу Ірен Роздобутько, «Ліцей слухняних дружин». Хто не чув попередні частини, то зараз на екрані ви бачите посилання на них, а також в описі під відео. Сьогодні ми разом із Ланцем побудемо приватними детективами, разом з ПАД втечимо з ліцею та підемо на відвертість, дізнаємося більше про ЛІВ, чи дійсно вона така тиха та спокійна, чи, можливо, в ній бурлить ще той ураган. Дякую всім, хто підтримує мене своїми коментарями та вподобайками. Обов'язково підписуйтесь, та давайте читати далі. Я зовсім не думав, що заграю, але щось таки заграв. Пальці самі показували шлях мелодії, і я нічого не міг з тим вдіяти. Я грав те, на чому ми зупинилися змінні, ту саму мелодію, під яку вона танцювала,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 Очі свою ціль, ягня свої ясла, фарби своє полотно, ступні свою дорогу, рани свій бинт, у небесному човні по місячному озеру, у спалахах заграв, попливеш вічною осінню, у південному містечку серед розпеченої черепиці чекатиме на тебе віслючок, навантажений прянощами, і ти знайдеш свій притулок серед бравистих рушників.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 Тонким смичком пропливеш водяні коло самотності. Остання нота вдарила об край склянки, розколовши її навпіл. Я довго не міг обернутися, потім почув її тихий голос вона була кращою з усіх нас. Певно, йшлося про ту дівчину, Тур та Мілу. Я відклав саксофон і підсів ближче. Вона у всьому була першою, продовжувала говорити вона. Краще за всіх танцювала, малювала, писала вірші, грала на фортепіано. І взагалі, просто була кращою. Її обрали на першому ж балу. Я... Ми це бачили крізь стелю. І наречений у неї був найкращий з усіх. Алекс. Алекс Струтівський. Вона їхала від нас така щаслива. А потім Ліл випадково почула, як пані директорка сказала, що вона тур, нібито закохалась в... Вона зам'ялася і додала. Встріта. Я не втримався від кривої посмішки, і вона зовсім зніяковіла. Ну, в людину не нашого кола. А той Алекс був з вашого кола. З тією ж кривою посмішкою запитав я. Усі, хто приїздять на бали, з нашого кола. Впевнено, сказала вона. «А як це перевірити?» – не вгавав я. У тих, що була китна кров, вона розгубилася. Це не обговорюється. А якби обговорювалось? Вона надовго замовкла, а потім, напружено і зосереджено, вимовляючи кожне слово, вимовила пошипки. Вони платять за наше навчання і за решту всього. Ми Мусимо бути вдячними. О, щось подібне я нещодавно вже чув. Але я не сказав цього вголос. Бачив, що її очі ось-ось знову готові пустити фонтанчик. Треба бути обережним. Отже, ваш заклад не такий вже безкорисливий, якщо за вас платять і зрештою купують, мов, товар на ринку. Це не так! Вигукнула вона і знову закрила обличчя руками, але цього разу не заплакала. Просто закрила, і я помітив, як її щоки почервоніли. Я вирішив дотиснути і безжально вимовив: "А як? У нас кажуть, той, хто платить, той і замовляє музику. Причому тут вдячність?" Вона відсторонила руки від обличчя. Її очі горіли праведним гнівом. "Так кажуть у вас, адже ви «Ви, ви стріти! А в нас, у нас все відбувається гарно!» Вона знову обхопила руками за скроні, терла їх несамовито і понесла якусь повну маячню. Він взяв її за руку. Вона затремтіла, опустила очі долу. Він став перед нею на одне коліно. «Я тебе кохаю! Ми будемо щасливі! Ти моє сонце, ти моє небо!» Вони взялися за руки і пішли краєм моря в щасливу далечінь, де на них чекало світле майбутнє. Я не знав, як на це реагувати. Може, вони там дійсно всі хворі на голову? Ех, шкода. Я підвівся і відійшов до вікна, в подвійному склі якого відбувався другий місяць у повні. За спиною я чув, як вона намагається опанувати себе. Її дихання поволі ставало рівним. Нарешті я знову почув її голос. Так пишуть в книжках. Так має бути. Так було у Тур і Алекса. Я сама це бачила. Крістелю. Я знову повернувся до неї. Що? Слово за слово, я дізнався багато чого цікавого про ті бали, про те, як вона з подругами вилазили на дах, про записи та міли, які вони поцупили з кабінету тієї мадам як пересварилися через них, і як потім бачили відео з живою, здоровою та мілою Тур, які дивилися буквально наступного ж дня після страшної звістки, і як звинуватили Ліл у брехні. Єдине, в чому вона не могла визначитись, у тому, чи дійсно Тур була хворою, чи здійснила якийсь гріх, після якого вчинила самоліквідацію. Вона так і сказала – самоліквідацію. І я згадав розмову про те саме із бабусею та милий Тур. Все це вона розповіла зі страхом, пошепки, Але картина трохи почала вимальовуватись. Про дивовижі цього закладу я вже чув від пані Тамари. І тому намагався зберігати спокій. Принаймні, канва історії є. Я замислився. Алекс Струтівський. Щось знайоме. Звідкись я знаю це ім'я, ніби воно сполахнуло мені, неоновими літерами. Я записав це ім'я на папірці. Подумаю про це пізніше. І часто у вас були випадки так званої самоліквідації? запитав я. У нашому музеї є кімната ганьби, сказала вона. Там багато матеріалів про тих, хто не дотримався статуту. Але їх все одно значно менше, ніж щасливих прикладів. Я знову присів біля неї і знизу вгору подивився в її очі. «Послухай, пад!» – палко, мовив я. «Такого просто не може бути. Якби ти ні в чому не мала сумніву, ти б не приїхала сюди зі мною. Хіба це не доказ? Є щось вище за ту кляту вдячність, до якої вас навчають, мов собачок Павлова. Мені було принизливо думати, що ти мені вдячна за цей нещасний шматок м'яса, чи за щось подібне. Навіть кицька не мусить тертися за шматок їжі об моє коліно. Для кращого прикладу, я відштовхнув кицьку ногою. Вона якраз робила те, що я казав. А якщо ваша Тур, тобто Таміла, дійсно покохала іншого, хіба це гріх? Її купили без жодного права на її душу. Вибачте, я вас не розумію. Холодно, тихо і чимно промовила вона Я трохи послабив свій натиск Звісно, не розуміє Вибач і ти, сказав я, помовчавши Я надто багато від тебе хочу А насправді лише одного Чого? перелякано скрикнула вона Щоб ти припинила називати мене на ви Посміхнувся я А далі мене понесло з мене, мов з рогу достатку, посипались всі знання, які я здобув за все свідоме життя. Соромно згадувати, але я відчув себе принцем, котрий намагається врятувати сплячу красуню шляхом прямого переливання всього вмісту душі в її охололі від вічного сну судини. Не знаю, що на мене найшло, не пам'ятаю, з чого почав. Покидав їй на коліна всі свої художні альбоми з репродукціями великих живописців. Судом нагортав стрінки з улюбленими віршами і читав їх вголос, Рився в касетах з кінофільмами, похабцям переповідаючи сюжет тієї чи іншої стрічки Сипав іменами, а то впадав до лекцій з політінформації І знову повертався до кращих зразків мистецтва Вмикав диски піав, мелоді гардо, бьорк, бітлів Вимикав, ставив Бетховена і альбіноні Потім, шкодуючи час, що спливав і застигав у сірому небі, мов сталь, знову говорив, говорив і говорив, вона сиділа мовчки, то блукаючи пальцями в пухнастому хутрі кицьки, то пристрасно гортала альбоми, водячи долони, мов сліпа, по обличчя святих і грішних, то притискала до дощаки музичний диск, ніби нею могла почути його вміст. Вона була, мов мов міні якби та несподівано набула людської подоби. Точно, якоїсь миті я ледь не підскочив, ошпарений цією трохи дивною аналогією, але вона здалась мені такою вучною. Дійсно, я б ніколи і ні за що, і ні перед ким не розсипався всім цим найдорожчим. Ні перед ким, крім мінні. Виявляється, в світі була ще одна істота, що не викликала у мене сорому так багато і відверто говорити. Проте, що я дедалі частіше звертаю зір не на те, що буде попереду, і не на те, що відбулося, а дивлюся вгору, туди, де хмари ведуть своє тисячолітнє життя. Там є все, ніби це відбиток життя земного. Є перестороги і попередження, прородства і відповіді на запитання. Якщо захочеш, можна побачити все, що чекає на тебе, і все, що вже відбулося. Є самотні вершники в степу, і дівчина з піднятими руками, як і ти і леви. Є каравани, верблюдів і срібна форель. Є небесні міста. Химерна географічна карта світу. Можливо, по її невидимих меридіанах блукають душі наших близьких і назавжди втрачених людей. Можливо, там колись блукатимемо і ми, зблизька спостерігаючи за літаками, мені давно не вистачало того, що я назвав розмовою про високе, про високе без лапок чи пафосу, про високе і просте, про ці хмари, тихо читати вголос улюблені рядки з поезії і прози, та міркувати про метафори великих творців. Часом мені здавалося, що лише такі розмови мають право на життя. А все інше – маячня. Коли зірки за вікном закрижаніли і почали осипатися, я нарешті замовк і відчув шалене виснаження. Ніби з мене було викачано всю кров. А чи була з того користь моїй сплячій красуні? Вона сиділа низько схиливши голову. Я не міг бачити виразу її обличчя. Я ніякого кошлянув і сказав, киваючи за вікно. Скоро ранок. Тобі треба відпочити. Залишишся? Вона категорично захитала головою і промовила трохи захриплим голосом. Ти нічого не розповів про себе, тільки про інших. Отже, вона мене слухала і навіть помітила цей прокольчик. Говорячи про інших, ми завжди говоримо про себе, відповів я, роблячи акцент назавжди. Особливість у тім, що в одних ці інші. Сусіди по сходовому майданчику – політики чи герої серіалів, а в других – Гайден, Моцарт чи Ісус Христос. Вона підвела на мене здивований погляд і покірно, мов учениця, сказала, я над цим подумаю. Отже, у колібрі теж бувають мізки. Внутрішньо посміхнувся я і тут же засоромився своєї звички все переводити на тупі жарти. Потім вона зазбиралася назад. І цей момент знову напустив на нас туман ніяковості. Я давно помітив, можна бути неабияким розкотим і говорити, робити все, що завгодно. Але коли вже стоїш на порозі і пора прощатися, не знаєш, що сказати. Можливо, це тому, що слова під час розставання, формальність і деякий ритуал, вони не мають ніякого сенсу. Я забігав по квартирі, одягаючи куртку, Шукаючи шолом і ключі від Харлея, запитав, цього разу з якоюсь дурнуватою інтонацією в голосі, чи зможемо ми побачитись завтра? Ні, твердо і коротко відповіла вона. А я більше не міг просити, навіть жартома. От у чому хиба такого переливання себе в іншу посудину. Тоді ця посудина здається кращою подобою себе самого. Ні, повторила вона помітивши мій розпач і додала «пізніше». Що означало це «пізніше»? Я знайшов свій новий мобільний телефон, котрий придбав після отримання гонорару і дав їй. Сказав, що вона зможе зателефонувати мені в будь-яку хвилину. Вона злякалася. «У нас не повинно бути таких речей без санкцій керівництва. А ти сховай його. Я не буду тобі телефонувати. Обіцяю». Я лише чекатиму на твій дзвінок. Вона нерішуче взяла слухавку. Як нею користуватися? Я присів поруч із нею і кілька приємних хвилин провів у докладній лекції про призначення кнопок та зарядного пристрою. «Ти збережеш мою кицьку?» – запитала вона наостанок. І я, зрозумівши, який вагомий аргумент залишаю собі, хитро посміхнувся. «Май на увазі!» Вона чекатиме на тебе. Тварин не можна обманювати. Ми вийшли на подвір'я. У сірому мерехтінні туману Харлей виблискував, мов велика комаха. Я надів на неї шолом. Ніч скінчилася. Повернувшись додому, я навіщось, мов слідчий, зібрав у пластиковий пакетик шматок надкушеного нею хліба і редиску, поклав до морозилки. Кішка кицька спала, скрутившись калачиком на стільці. Депад сиділа кілька годин тому. І на мене зійшов спокій. Знав, кицьку вона не покине. «Алекс Струтівський», – прочитав я на зібраному папірці. Отже, подумаємо про це, як я і запланував. Я сів за комп'ютер, набрав прізвище. На мене вискочила купа посилань. Всі вони стосувались депутата Костянтина Струтівського. Біографія, діяльність. Численні інтерв'ю і світлини. Лише в останній десятці посилань під номерами, що перевалювали за сотню, говорилося про особисте. І я знайшов те, про що смутно здогадався, почувши прізвище чоловіка вбитої дівчини. Олексій Костянтинович Струтівський, генеральний директор однієї з провідних фірм, що займається нерухомістю. «Купуй сьогодні, завтра буде пізно», Будуй і заселяйся під ключ, нове житло новому поколінню і таке інше. Крім того, Алекс Струтівський – бізнесмен нової формації. Алекс Струтівський подарував людям похилого віку по коробці цукерок, привіт ведмежата і по упаковці томатного соку бадьорить. Ще заголовки. Костянтин Струтівський. Я не втручаюсь у справи свого сина. Він живе на свою зарплату. Син депутата Струтівського одружився з простою випускницею ліцею. Тато подарував молодим триповерховий котеч на лівобережжі. З останніх посилань були вже інші заголовки. Щастя тривало недовго. Самогубство дружини Алекса Струтівського. Алекс Струтівський. Разом зі своєю молодою дружиною я втратив і свою душу. Алекс Струтівський довеє гори в Монако і тому інше. Перше, що я зробив у день, узяв напрокат човен і пропив сповз гору хатинок, що розташувалися на лівому березі. І в народі називалися Тепле Кубельце. Підступитися інакше до цього поселення було неможливо. З боку дороги воно було щільно закрите високим парканом. Кожен із котеджів мав свій окремий вихід на приватний пляж. Проте з боку річки всі будинки проглядались досить добре. Я швидко знайшов будинок Алекса Струтівського, адже його знімок побачив у газеті. Це був правдивий замок з колонадами, еркерами, мухами, обліплений якимись скульптурами. Вхід на пляж охороняли два кам'яних сфінкси. Отже, все зрозуміло. Треба шукати інші підходи. Увечері я заделугонував тому бізнесмену, якому повернув честь, шукаючи кінокамеру. І через день мав офіційні папери від німецького посольства, в яких зазначалося, що я – відомий німецький тележурналіст, котрий хоче зняти фільм про нове покоління української еліти. Маючи таку поважну ксиву, я зателефонував до офісу пана Струтівського-молодшого і ламаною мовою попросив аудиенції для попередньої розмови у її генерального директора. На що майже одразу отримав позитивну відповідь. Більше того, пан Струтівський призначив зустріч у своєму помешканні вранці наступного дня, зауваживши, що потім його день забитий щохвилинно. Це мене цілком влаштовувало. Наступного ранку німецький кінодокументаліст, одягнутий з недбалим шармом у фірмову ніжно-блакитну футболку і білі капрі, все довелося купити у фірмовій крамниці. Стояв перед телеоком камери зовнішнього спостереження в очікуванні, коли брама автоматично розсунеться. Вона розсунулася і перед моїм зором постав кремезний охоронець у чорних окулярах. Я привітався з ним німецькою, чим викликав неабияку пашану. Охоронець провів мене до дверей білого будинку, де передав у руки покоївки, жінки похилого віку з гарною зачіскою і печальним стомленим обличчям. «Прошу», – сказала вона. Хазяїн щойно почав снідати. Я з широкою посмішкою сказав «О, гуд, гуд!» і, роздивляючись по сторонах, пішов слідом за нею. Вміст будинку здивував мене і налаштував на гумористичний лад, адже все в ньому було зроблено в стилі англійської бутафорії. Я навіть не сумнівався, що всі ці меблі, канделябри, дзеркала, палери, климові доріжки і різні дрібнички було скуплено саме в Англії. Однак усе виглядало бутафорським, мов декорації в театрі. Неприродного і неживого враження цим палатам додавали і камери відеоспостереження, щедро напхані, чи не в кожному кутку коридорів і кімнат. Ідучи, я подумав, що більшість таких хатинок виглядає саме так – ненатурально і помпезно. немов колишні жебраки – що несподівано розбагатіли, виконали свою найбільшу мрію, щоб було, як у Майкла Джексона, і зробили собі те саме, тільки з перламутровими гудзиками, за принципом «знай наших». Покоївка, шанобливо пропускаючи мене вперед, причинила двері вітальні. О, добре, що розкута німецька посмішка не сходила з мого обличчя. В інакшому випадку мені б довелось досить невчасно розреготатися. А це не входило в мої серйозні наміри. По один бік довгої зали висіли портрети представників нинішньої влади на чолі з президентом. На іншому, зі здивуванням, упізнав кольорові принти діячів минулих часів, серед яких упізнав Ворошилова, Будьонного, Дзержинського і ще пару-трійку членів Політбюро 70-х років. За склом кількох шафок стояли набори старовинного порцелянового посуду з вензелями. Я так собі здогадуюся, що то був посуд, як казав Остап Бендер, із дворца. На мармуровому камінні стояло кілька скульптурок, серед яких був Наполеон, Черчилль і морда велетенської риби на тонких гнутих ніжках. Один з тих витворів, які полюбляють купувати люди з грошима і без особливих претензій, крім однієї – бути на піку моди. Над каміном висіла величезна яскрава репродукція Божої Матері з немовлям Ісусом на руках, що, як мені здалось, з острахом і таким самим здивуванням, як і я, здіймав свої персти над всією цією електрикою. Перед каміном стояв довгий стіл, вкритий білою скатертиною, із золотими канделябрами по кутах, з лівого боку цього довжелезного столу часів Карла Великого сидів зі срібною ложкою в руках Алекс Струтівський. Побачивши мене, він чим встав, зробив кілька кроків і простягнув руку. «Олексій, можна, Алекс? Прошу сідати. Вільгельм, можна, Віллі? Дякую», – сказав я і сів туди, куди мені вказали. «Навпроти». Алекс поклав на коліна велику білу серветку ручної вишивки і взявся за ложку. «Поснідаєте зі мною?» – запитав він і звернувся до покоївки. «Віро Іванівно, подайте ще один прибор». Я заперечливо замахав руками. «Найн, найн! Велике данки, Я так рано не снідаю!» «Ну, як знаєте?» – знизав плечима Алекс. «А я от снідаю, адже потім цілий день на ногах». Часом буває не пообідаю. Він кивнув Вірі Іванівні, і та, відкривши велику порцелянову супницю, почала накладати в тарілку манну кашу. Алекс перехопив мій погляд і посміхнувся. «Це звичка дитинства», – сказав він. «Люблю маночку». А ще, знаєте, коли вона трохи охолоне і вкриється з коринкою. А ще, якщо зробити в ній ось таку дірочку... Він розгріб в манці отвір та налити туди варення. Ох, і смакота! Він закотив очі, демонструючи на солоду. І я зрозумів, що він вже починає грати на камеру, якої у мене з собою не було. Він почав обережно їсти, виписуючи ложкою охані рівні кола по всьому радіусу тарілки. В дитинстві я колись робив так само, подумав я і моє роздратування почало стишуватись. Алекс справляв досить приємне враження. А те, що трохи перегравав, так це ж зрозуміло. Не щодня до тебе приходить іноземний режисер з метою уславити на весь світ. Віра Іванівна чемно стояла за його спиною, час від часу кидаючи на мене чемний і байдужий погляд. «Так про що ви хочете знімати ваше кіно?» запитав Алекс німецькою. «Про вас. Про те, як проходить ваш робочий день. Знаєте, це має бути такий непафосний фільм про вас, як про просту людину, яка, крім заслуг перед батьківщиною, має ще й своє життя, свої інтереси». Спокійно відповів я німецькою, радіючи, що він не зміг мене підловити, але на всяк випадок додав, ламаючи язик, «Вибачте, Алекс». А якщо ви не проти, давайте спілкуватись вашою мовою, адже я давно мрію мати добру практику. Звісно, посміхнувся той. Тим більше, що мої знання німецької далекі від досконалості. Не хотів її вчити. У мене прадід, вибачайте вже за відвертість, загинув від німецько-фашистських загарбників, тому довго не міг змусити себе вчити вашу мову. Мені буде приємно догодити вам. Вундербар! Чудово! Дякую! Сказав я і додав цілком правдиве. Мій прадід також загинув на війні. Іронія долі, зітхнув він. А тепер ми разом сидимо за цим столом. Якраз це і здавалось мені найбільш дивним. Наші предки були рівні і, можливо, вийшли в строю пліч-опліч, а ми, навіть сидячи за одним столом, були різні, безкінечно різні. Адже я ніколи не мріяв про порцеляну часів Карла Великого, килимки зі шкіри зебри чи мармурових левів на сходах будинку. Подібні речі викликали у мене лише сміх. Він доїв кашу, витер рот серветкою, кинув її на стіл і швидко відсунув стілець. З чого почнемо? Для початку я б хотів просто поспостерігати за вами, Пару днів поспілкуватися, і якщо була б ваша ласка, хоч трохи потоваришувати, аби ви не відчували ніякого дискомфорту перед камерою. «Ок», – сказав він, – «тоді я швиденько проведу вас будинком, а потім поїдемо зі мною у справах. Тільки зауваження. Коли я працюватиму, а у мене сьогодні купа зустрічей, не заважайте. Всі коментарі пізніше» коли я зможу розслабитися. Домовились? Я кивнув. Алекс одягнув піджак, що висів на спинці крісла, підтягнув вузол у кроватки, перевірив, чи є в кишені ключі від авто, і кивнув мені, мовляв, рушаймо. Ідучи коридорами помешкання, він коментував, що ми проминаємо. Кінозал, спальні для гостей, ванна з басейном, тренажерна, музична. А це. Запитав я, показуючи на білі двері, з чорним бантом посередині. Він призупинився. Це... це кімната моєї дружини. На жаль, вона нещодавно померла. Ох, вибачте. Я зробив вигляд, що чую про це вперше. Яке горе! Співчуваю! Вона хворіла? Маска іноземця давала мені можливість бути безпосереднім і ставити будь-які запитання. Так, вона хворіла Віллі, сумно відповів він. Сподіваюсь, Алексе, ви зможете розповісти і про це? Це додасть до вашого портрета особливі штрахи. Звісно, спробую. Вона була неймовірна. Ми вийшли на двір і попрямували до велетенського джипа. Авто я веду сам. Гордо посміхнувся Алекс. «О, вундербар!» – вигукнув я. «Чудова деталь!» «А вже ж!» І він відчинив переді мною дверцята. Не встиг я вмоститися, як джип добряче газунув з місця. «Це моя п'ята машина», – почав розповідати Алекс без всякого мого запрошення до слова. «Є ще три гоночні і один лімузин для гостей. Є ще справжнісіньке ландо. Ви знаєте, що таке ландо?» «О, це, здається, таке стилізоване авто з відкидним верхом!» Якомога емоційніше вишкірився я, вдаючи захват. «Помиляєтесь!» – радісно сказав він. «Я ж сказав, у мене справжнє ландо, тобто така легка карета. Я придбав її спеціально для весілля. При нагоді покажу». Він майже не дивився на дорогу. Було помітно, що в авто він почувається, мов, у колисці. «Певно, у вас і коні є?» – посміхнувся я. «Так, це одне з моїх захоплень». Тепер він відповідав досить коротко. Ми в'їхали в місто, і він дивився лише на дорогу. Це мене цілком влаштовувало. Я ставив короткі і чіткі запитання, мов на допиті. І це виглядало цілком природно. «А ваша дружина пооділяла ваші захоплення?» «Так, звісно». «А ким вона була за фахом?» «Вона... вона була просто чудовою дружиною». Сумно промовив він і додав «Вибачте, зараз я вже починаю працювати». Авто зупинилося біля якогось будинку. Ми вийшли. Алекс виняв з багажника пластиковий пакет. Я помітив, що біля під'їзду товчеться якийсь люд з мікрофонами і камерами. Щойно ми наблизились, натовп зарухався, помикав камери, Націлив на Алекса фото і телеоб'єктиви. Ніби не помічаючи такого ажіотажу, Струтівський попрямував крізь юрму. Я покірно йшов за ним, боячись одного – зустріти тут знайомих, котрі могли б поплескати мене по плечі зі словами «А ти що тут робиш, старий?» Дякувати Богу, такого не сталося. І ми увійшли до брудного під'їзду, піднялись на третій поверх, зупинились перед доволі пошарпаними дверима. Алекс вийняв з пакета букет квітів і, позуючи, простягнув руку до дзвінка. Заклацали фотокамери. Двері відчинилися. На нас дмхнув густий аромат застарілого повітря, з дверей визирнув старий дідуган в картатій сорочці і спортивних штанях. Дозволите? чемно запитав Алекс і, кивнувши свій команді, увійшов до помешкання вузьким, темним коридором. Ми великим натовпом просунулись до кімнати. Там стояв круглий стіл, сервірований для скромного чаювання. Дві чашки з написом «Общепіт» і тарілка з сушеними яблуками. Алекс зупинився так, щоб бути в колі світла. Простягнув старому букет і почав викладати на стіл речі з пакета. Зі здивуванням я помітив кілька пачок якоїсь крупи. Дві пляшки олії, шоколадку і сік-бадьорить. Дорогий Станіслава Михайловичу, урочисто вимовив Алекс і кинув швидкий погляд на мене. Мовляв, чи уважно я фіксую цю визначну подію? Дозвольте мені привітати вас з днем народження і вручити цей невеличкий подарунок. Хочу, щоб ви знали, ми, молоді, не забуваємо ваш подвиг, вашу святу працю на благо нашої рідної вітчизни». «Ми вчимося у вас і будемо нести вашу трудову звитягу до кінця, до останньої перемоги ваших ідей, мрій і сподівань». В старому було років 90. Він розгублено і вдячно кліпав очима і погладжував розкладені на столі подарунки. Мені здалося, що він не дуже розумів сенс того, що відбувається. Чесно кажучи, я також. Отже, Тримайте поки що цей невеликий знак пошани від нашого вдячного покоління, продовжував Алекс. Але знаєте, що через 10 років, як і заплановано програмою партії, яку очолює мій батько, ви матимете своє власне помешкання в кращому районі нашої славної столиці. Усі присутні шалено зааплодували. Мо чаю? Нарешті вимовив старий і тремтячими руками. Підняв зі столу чариватий старий чайник. «Дякую, дорогий Станіслава Михайловичу!» – поплескав Алекс старого по худенькому плечі. «Пити чай з вами, уславленим ветераном праці, для мене було великою честю. Поговорити з вами, долучитися до великої і непереможної історії». Але… І він поблажливо посміхнувся до фотооб'єктивів і додав те, що певно мусило стати дотепним жартом. Але хто ж тоді буде будувати для вас житло? Справи кличуть. Шанобливо схилившись, він потис руку старому і стрімко повернувся, аби йти. Всі присутні, мов зграя, стрепинулися і полетіли слідом за ним. Я лишився останнім і кинув погляд на плоди нашого візиту. Старий тримався обома руками за стіл і відчищав нігтем якусь пляму з клейончастої китайської скатертини. Я призну кивнув йому, мовляв, потерпіть ще десять років і побачити небо в алмазах. І вийшов. Ми знову сіли в авто. Задоволений моєю реакцією, Алекс коротко пояснив. Сьогодні я вітаю ветеранів. Ще десять адрес. Особисто. А далі справа моїх помічників. «Яка благородна місія?» – похвалив я. «А до чого ж тут партія?» «Яка партія?» Ви щось сказали про програму партії вашого тата? Ну, не без цього, посміхнувся він. Мушу допомагати і батькові. Можливо, наступного року я теж буду Тато в президенти, я очолю партію. Ми знову петляли містом, і це знову дало мені переваги у постановці коротких і тупих запитань захопленого іноземця. Але наскільки я знаю, тоді ви не зможете мати власний бізнес. Він подивився на мене крижаним поглядом і відповів, мов комсомолець на допиті в гестапо. Інтереси країни вищі за власні інтереси. Я заткнувся і урочисто кивнув. Таким чином ми об'їхали ще 10 вбогих хрущовок, ощаслививши стареньких скромним продуктовим набором і нескромною обіцянкою обдарувати їх квартирами. Унай! Найближчі десять років. Клацали фотокамери, писали диктофони. Зазвичай я виходив з кімнати останнім, фіксуючи поглядом убогість обстановки і схожі сервіровки столів, приготовлених для так і нездійсненного чаювання. Один раз почув, як ідучи за делегацією, аби зачинити двері. Старенька бабця пробурмотіла Хай тобі грець, як натоптали, прости господи. і посміхнувся їй на порозі. Фух. сказав Алекс, падаючи на сидіння свого джипа. Це була остання адреса. Втомився, не уявляєте як. Я співчутливо кивнув. Розумієте, гарячкове заговорив Алекс, ми мусимо підтримувати свій електорат. Так, зараз нам важко скрізь вороги. Так, країна та й, власне, увесь світ переживає найкращі часи. Вороги знівелювали всі ідеї добра, рівності, щастя, демократії. Але ми мусимо зміцнювати свої ряди, вселяти віру, надію, зрештою любов, про яку говорив Ісус Христос. Мусимо поважати старість, без минулого немає майбутнього. Мусимо стерти межу між багатством і бідністю на користь багатства. Але багатство не тільки матеріального, але і духовного, в першу чергу. Я чемно кивнув, уявляючи, як Алекс роздає на вулиці свої численні порцелянові сервізи, а його промова ставала все більш енергійною, запальною. Здається, він зовсім забув про мою присутність і звертався до великих мас, яка вщент незримо заповнила салон його джипа. Ми все розповімо наново. Нам не потрібні прозахідні запроданці і всі ці псевдодемократи, що ведуть країну до прірви. Ми наведемо лад у всьому – в політиці, в міжнародних стосунках, в мовному питанні, в спорті, в мистецтві, в освіті. Скрізь, якщо ворог не здасться, ми знищимо заразу фізично. Повірте, у нас на все вистачить снаги, рішучості, сил вірних друзів і... і фінансів. Лише уявіть, він з гордістю поглянув на мене, для цієї акції ми закупили в Китаї сто тонн рису. Знаєте, в що це обійшлося? Я, імітуючи захват і розуміння, зацокав язиком. Так отож, задоволено підбив риску, він і втомлено зітхнув. Ось так доводиться працювати. Але якщо не ми, то хто ж? Якщо б я дійсно був іноземцем, то, певно, цей захват і ця промова викликали б у мене неабияку повагу. Зараз до офісу, повідомив він. І знову ж таки прохання. Всі питання потім. Купа справ. Офіс розташовувався в мальовничому куточку міста на самому схилі ріки і являв собою скляну споруду, на даху якої примистився невеличкий злітний майданчик. О! «О вигукнув я, втративши мову А хіба? Алекс не дав закінчити фразу Опустив очі дову і з гідністю вимовив Це так, на майбутнє І стрімко пішов коридором, більше не зважаючи на мене Ми зайшли в приймальню і секретарка худко підвелася зі свого місця Доброго дня, Олексію Костянтиновичу Він кивнув, розмахнув двері з написом «Генеральний директор» Жестом запросив мене увійти і, зачиняючи за нами двері, кинув секретарці. У мене весь день буде ось цей режисер з Німеччини. Принесіть йому кави, чаю, печива, всього, що він захоче. А до мене запустити відвідувача. Я буду готовий за п'ять хвилин. Я роздивився кабінет. Він був схожий на Віталін в його будинку. На стінах висіли ті ж портрети, на столі ті ж скульптурки. Я всім тілом поринув у глибокий шкіряний диван, і загубився в його складках, мов тарган. Алекс сів за стіл, погортав теки з паперами і втупив погляд у якусь товстелезну книгу, сторінки якої було скріплено залізними кільцями. Він гортав її швидко, але з неабиякою засередженістю. Хитав головою, підносив ближче до очей. Знову гортав. Нарешті він натис на кнопку виклику і промовив. Якщо Агата прийшла, я готовий. За мить двері відчинилися, і в них увійшла панянка в джинсах і кульчиком в носі, сіла навпроти. Я нашорошив вуха, намагаючись заглянути їй через спину. Ну, це все мені не дуже подобається, сказав Алекс, підсуваючи свою книгу до тієї агати. Ну, босе, погляньте ще це. І вона витягла зі свого полотняного наплічника такий самий фоліант. І Алекс хвилин на десять занурився в гортання сторінок. Дівчина з трепетом чекала на вирок. Алекс незадоволено сопів і кратькома кидав на мене погляд. Чи спостерігаю я за важливим процесом праці? Я спостерігав, виявляючи неабияку зацікавленість. Ну, тут... Ось це можливо. Нарешті промим бос. Чудовий вибір. У вас дивовижний смак. Це... «Візантія! Геніально! Геніально! Браво!» – затуркатіла дівчина. «Погляньте, який візерунок!» «Візерунок непоганий», – згодився Алекс. «Але коли я був в Дубаї, в готелі «Бурджаль Араб», я намисно трохи відірвав шматочок шпалери від стіни. І знаєте, що помітив? «Що?» – із захватом запитала дівчина. «Що зі споду його посаджено на тканину». А ці зразки? Ну що з ними буде за рік чи два? Якщо ваша ласка, я можу замовити такі ж з Еміратів, улецливо промовила дівчина. Про це треба було думати одразу, а не підсовувати мені підробку, суворо сказав Алекс. Добре, босе, виправлюсь, спохмурніла дівчина. Алекс зиркнув на мене і певно вирішив продемонструвати інший бік своєї багатогранної натури. Чай будеш. Поблажив ви, запитав він підлегу. Та ні, дуже дякую, зніє ковіла та. Ну, можеш і ти, дозволив Алекс. Завтра давай на цей же час, і щоб без фокусів. Дівчина кивнула, підвелася, згребла в наплічник фоліанти і вийшла з кабінету. Ось з ким доводиться працювати. Тяжко зітхнув Алекс. А в чому проблема, вирішив з'ясувати я. Це дизайнерка. Підбираємо шпалери для мого нового помешкання. О, а хіба вас не влаштовує ваш чудовий будинок? Влаштовує, але я будую новий. Поруч із батьком та нашими друзями. За містом. Там ліс, гарне полювання. Ну і менше сумних спогадів. Увійшла секретарка. Мені вона принесла тацю з печивом і чаєм. Алексу папери. Ну що там ще? Запитав він. Тільки коротко своїми словами. У мене обмаль часу. Секретарка метушливо зашурхотіла паперами. Листи від громадськості Олексію Костянтиновичу. У принципі, дуже однотипні. От, скажімо, вона дістала один лист, втупилася в нього і почала переповідати. Звернення мешканців будинку номер 9 – це там, де ми будуємо паркінг. Вони пишуть, що підземні роботи призведуть до руйнування їхнього помешкання. Докладають висновки геодезистів. А це, вона знову погортала папірці. Вимога припинити будівництво на об'єкті 617. Мовляв, це історична пам'ятка. Тут теж із висновком експертів. І о, навіть погроза. А це вхід пішов новий папірець. Лист від клубу ветеранів з проханням залишити їм шахові і дитячі майданчики. Ось ще молодіжна організація вимагає припинити забудову історичного центру міста. Досить, втоминим голосом сказав Алекс і кивнув мені. Люди зовсім подаріли. Така вже натура. Ми щосили намагаємося влаштувати їм нормальне життя. А у відповідь, він гірко посміхнувся, самі бачите. Суцільна невдячність. Я співчутливо кивнув, хоча знав, під одним з подібних листів стоїть і мій підпис. Так, на кожен лист прошу сквасти відповідь, сказав Алекс і замислився. Секретарка розкрила нотатник і завмерла в очікуванні. Дорогі громадяни, співвітчизники, брати і сестри, почав диктувати Струтівський. Ні, брати і сестри закреслить. Отже, дорогі громадяни, Співвітчизники. Ваш лист або напишіть звернення мало відповідну реакцію. Ми вдячні за вашу громадянську позицію і пильність. Записали? Далі. Всі ваші вимоги ми уважно розглянули і цілком задовольнили. Дякуємо за вчасне реагування. Але помилки? Напишіть хиби. Отже, хиби наших попередників, Часом не дозволяють нам щось змінити у вже затверджених проектах, Але обіцяємо, що разом, об'єднавши зусилля, ми дійдемо до... До... Він замислився. До консенсусу. Ні, ветерани цього не зрозуміють. Пишіть до спільного рішення, яке влаштує всіх свідомих громадян нашої батьківщини. Диктуючи це, він поглядав у мій бік, мовляв, чи добре іноземець розуміє суть сказаного? Я непорушно зберігав на обличчі приязну посмішку. Записали? Добре. Додайте пару фраз особисто від мене. Ну, з тих, що ви пишете зазвичай. Разом переможемо Олексій Костянтиновичу. Ну, до чого тут це? Це ми писали три роки тому. Зараз актуальне номер п'ять. Секретарка напружилась, згадуючи номер п'ять і невпевнено процитувала. «Здаваємо країну? Ой, тобто руїну разом?» «Ну так. Можете ще додати. Тепло наших сердець у кожну оселю. Вони таке полюбляють». І він, поглянувши на мене, пояснив. «Ми сентиментальна нація». Секретарка вийшла виконувати завдання. Алекс поглянув на годинник. «Вибачте, тепер у мене особисті справи. Власне, головне ви вже побачили». Його айфон видав кілька знайомих музичних пасажів. Вибачте, мене вже викликають, сказав Алекс і додав ще, не натискаючи на клавішу відповіді. Люблю Баха. Як я зрозумів з розмови, його терміново викликали на партію в гольф. Давши відбій, Алекс звернувся до мене. Вибачте, Віллі, ще раз, але туди, куди я зараз поїду, вас не впустять. Навіть зі мною це приватна зустріч. Він підвів очі до стелі. У верхах. Я з розумінням кивнув. О, не переймайтеся, Алексе. В принципі, я обміркував концепцію. Варто було б ще зустрітися в неформальній обстановці, щоб поговорити про ваш вільний час, хобі і таке інше. Так-так, добре. Це ми можемо зробити увечері. Зазвичай вечір я проводжу в 007. Це ресторанчик за містом. Якщо зможете, під'їжджайте туди годину на дев'яту. У мене там завжди замовлений столик. Побалакаємо про вічне. Ми потисли один одному руки і разом вийшли з офісу. Алекс сів до свого джипа, помахав рукою і відчалив. Я пішов містом, міркуючи про побачене і почути. Була лише третя година дня. Не дуже пильна робітка у мого клієнта, подумав я. Принаймні сьогодні він обрав шпалери для свого нового помешкання. Цікаво, чим його не влаштовує той палац? Коли я нарешті потрапив додому, до вечірньої зустрічі залишалось 4 години. Тобто була вже п'ята вечора. Кішка кицька кинулась до мене, мов скажена. Я ж зовсім забув, що тепер я не сам. Довелося збігати до магазину і накупити різного котячого корму, молока та свіжої риби. Як я і передбачав, кицька надала перевагу здоровому, натуральному харчуванню і одразу вмолотила цілого ляща, роздулася, мов єгипетська риба валіза, і знову зайняла своє коронне спальне місце на її стільці. На відміну від кицьки, у мене не було навіть натяків на апетит. Попри всі турботи цього дня, який ще тривав і мав тривати ще довго, я весь час дослухався до свого мобільного, тримав його в нагрудній кишені чи просто в руці. Але жодного повідомлення від ПАД на нього не надійшло. Забувши про свою обіцянку не телефонувати, я все ж таки склав кілька есемесок, але всі знищив. Та й що писати, вона ж чітко сказала, що зателефонує сама. От і не треба здіймати хвилі. Проте, коли мобільний розродився гучними трелями з хрещеного батька, серце моє кілька разів проробило сальто. Але це телефонував мій друг бізнесмен, котрий зробив мені папір з німецького посольства. Ну як? запитав він. Бамага про а тож сказав я, дякую. Фірма віників не плете. задоволено прокумкала слухавка. Слухай, Ланце, мені давно потрібен такий радник, як ти. Навіть вигадав для тебе круту посаду. Будеш начальником моєї інформаційної служби. Офіс, авто і добру копійчину гарантовано. Я відкрив булорота, але слухавка мене не слухала. Знаю-знаю, але все ж таки подумай. Доки бути тобі лабухом, пропаща сило. Добре, подумаю, спроквола відповів я. І якщо вже зав'язалась розмова, вирішив спитати. «Старий, ти знаєш такого собі Алекса Струтівського?» «Звісно. А навіщо воно тобі?» Татусів вставленик. Ширма. Таких зараз греблю гати». Принаймні, він не торгував бананами у 90-х, не знав тих злиднів, все отримав одразу. Тепер рветься в політику. Далеко піде. І додав після значущої паузи. Але ненадовго. А що, у тебе з ним якісь справи? Трохи є, сказав я. Потрібна допомога? Впораюсь. Ну-ну, сподіваюсь, ти будеш адекватним. А щодо до пропозиції, подумай. Завунав відбій. Я дістав з пакета те, що довелось придбати в черговому бутику. Цього разу це був костюм для вечірньої зустрічі в тому клубі. Я ненавиджу костюми і краватки. Вони мені здаються якоюсь фабричною упаковкою, в яку згортають всякий непотріб, щоб він виглядав привабливіше. Уявив себе на мотоциклі в цьому офіціозі і розреготався Доведеться мій Харлей сховати в якихось кущах. Сподіваюсь, вони там будуть. Якщо прийняти пропозицію, яку щойно мені зробили, їздитиму на авто, посміхнувся я. Стану повноцінною часткою того світу, який вирує довкола. Перестану бути пропащою силою. Але, але. Кожне але було для мене вагомішим за всі аргументи здорового гузду. Я ж бачив, як спалахували очі моїх поміркованих друзів, коли я розповідав про свої мандрівки автостопом, про бродячий цирк, про те, що в будь-який момент готовий зірватися йти. Світ за очі, пропащий і незалежний, втрачений для свідомого громадянського суспільства. Я взагалі вважаю, що в кожному часі існує своє втрачене покоління. Цей романтичний термін, здається, запровадила Гертруда Стайн, і відтоді, як я це усвідомив, він став для мене важливим і визначним, ознакою, хоч як це дивно, обраності, особливості, окремішності і цінності кожного представника такого покоління, що відрізняє його від інших – тих, хто існує поруч у паралельному світі. Це не означало, що я зневажаю інших. Це означало лише те, що мої життєві цінності, погляди і досвід не співпадають з їхніми, можливо, кращими, перспективнішими. Досить добре пам'ятаю той час, коли і мені страшенно картіло співпасти, трапити в ногу, злитися в єдиному ритмі. Але якимось дивом, життя завжди проривало для мене крихітну бічну колію. Я завертав саме у неї, як-то кажуть, недовго думаючи. Одне слово, завжди щось заважало мені одягти дорогий костюм з краваткою. Зрештою, це втрачене покоління, якщо поміркувати і розібратися, і визначає життєздатність суспільства. Деякий, вибачайте за пафос, моральний орієнтир, а його втраченість – то лише маска, під якою до певного часу підпільно визрівають паростки того, що я називаю незалежністю або свободою. І от зараз я мусив бути в костюмі. Кицька підвела погляд і прискіпливо оглянула мене. «Шик!» – прошипіла вона. З люстерка на мене дійсно дивився досить респектабельний тип. Я аж ніяковів. «Ти вважаєш?» – запитав я її. Кицька витягнула шию і тривожно подивилась мені в очі. «Я скоро повернусь», – пообіцяв я і раптом зрозумів, чого мені тут не вистачало – розмовляти з кимось вголос. Говорячи з кицькою, я ніби повертався до подій минулої ночі, коли на місці кішки-кицьки сиділа лопат. Чому? Чому вона не дала нам хоча б коротеньке повідомлення? У мене все гаразд. Або як почувається кицька? Я трохи запізнився, адже мав кудись прилаштувати свого Харлея, так, щоб його було непомітно серед дорогих іномарок. Зробити це було нескладно, адже ресторан, крім головного приміщення, мав купу різних окремих будівель. За одною з таких хатинок я і прилаштував свій мотоцикл. Привів одяг і зачіску до ладу і зайшов до зали з виглядом, що приїхав на одному з тих авто, що стояли на галявині. Цього разу Алекса супроводжували двоє кремезних чоловіків, що сиділи позаду нашого столика. Ресторан всередині, як і будинок Алекса, здався мені театральною декорацією штучна позолота, кришталеві люстри, ліпнина у вигляді товстих немовлят з крилами і дорослими виразами облич, репродукції відомих картин у товстелезних різьблених рамах, музики в середньовічному вбранні, пофарбовані під мармур колони, дзеркала у вензелях, меню в шкіряній обкладинці з золотим тисненням і стилізованим під старину шрифтом. Коли я вперше побачив щось подібне, вже не пам'ятаю, в кого і де саме. Але... Потім вся ця штучна розкіш поперлась від усіль. Я називав такі антуражі стому на бідність, адже на позір оточувати себе золотом, діамантами — ознака простолюдинів, котрі несподівано і, скажімо відверто, не дуже чесно розбагатіли. Алекс чекав на мене, прискіпливо оглянув і залишився задоволений. Ми потисли один одному руки. Як гольф, запитав я сідаючи і розгортаючи меню. Це втомлює, зі значущим виглядом сказав Алекс. У нас це не той спорт, якому можна віддатися, забувши про справи. Все, що він говорив, лунало як інтерв'ю, щоб кожне слово і кожна сентенція були зрозумілі нетямущому іноземцю. Ми скрізь мусимо працювати. В саунах, на спортивних майданчиках, на полюванні. Країна знаходиться у фазі становлення, тому жодне задоволення не для нас. Я співчутливо похитав головою. Але зараз я цілком у вашому розпорядженні, посміхнувся Алекс. Хоча це теж свого роду робота. Спробуємо зробити її приємною, сказав я. Зйомки почнуться лише завтра. Офіціант почав заставляти стіл напоями. Не знаю. «Що ви вживаєте, тому замовив різне», – сказав Алекс. «А я надаю перевагу вітчизняній горілочці. Я взагалі люблю все по-простому – горілка з томатним соком». Я згадав його сантимент щодо манної каші і схвально кивнув. «Спогади юності?» «Точно!» – засміявся він. Відпустивши офіціанта, сам налив нам по чарці. Я помітив, що це він зробив похабцем із виглядом людини, яка любить випити. Я мусив пригубити, пояснивши, що за кермом. «Шкода», – сказав Алекс. «А от я зараз із водієм. І не тільки», – подумав я, зиркнувши на двох амбалів, що спостерігали за нами. «Так», – підтвердив я. «Шкода. Але мушу зробити гарний матеріал». «Так, так, розумію. Я до ваших послуг». Тоді... Почнемо з особистого. Вирішив я одразу взяти бика за роги. Нещодавно ви пережили велику втрату. Я переглянув пресу. Ваша дружина була така гарна і молода. Він знову налив і випив. Ах, так, велику втрату, сказав він, наколюючи на виделку канапку з червоною ікрою. Історія кохання – то чудове тло для вашого портрета. У нас таке люблять, сказав я, підштовхуючи його до розмови. Це була жінка вашого кола. Жінки мого кола роблять свій бізнес, криво посміхнувся він. Вони заклопотані і мало підходять на роль дружин. Це світова тенденція, до речі ні. Для мене завжди було головним, щоб людина, як кажуть, у нас була хороша. А зараз знайти нормальну дружину таким людям, як я. Як ми. Він обвів рукою приміщення, маючи на увазі присутніх тут чоловіків. То величезна проблема. Але ми її теж вирішуємо на державному рівні. Він розсміявся і знову випив. Я теж засміявся в унісон з ним. Дивна у вас країна, якщо навіть питання одруження вирішується на державному рівні. Він став серйозним. Не бачу нічого дивного. Хороша дружина для державного діяча. Це як... як шабля, тютюн та люлька. Що? Я театрально округлив очі. Ну, вам цього не зрозуміти. У нас така народна пісня є. Менше з тим ми – люди нової формації. Підходимо до цієї проблеми раціонально і серйозно. Інститут родини треба укріплювати і розвивати. До шлюбу треба підходити серйозно, а не спонтанно Він знову говорив як пописаному, Але очі його вже неприродно блищали «Поясніть цю слушну думку», – попросив я «Ми, люди нової формації, надаємо перевагу чистому шлюбу Без усіляких домішок А такий можна утворити тільки з жінкою Котра від народження була добре вихована і не матиме ніяких вад від фізичних до психологічних. Без жодних залежностей від усього зовнішнього. Чиста любов, підтримка, служіння, всі чесноти, які втратив світ. «Але як таку знайти?» – гмикнув я, згадавши слова, вишиті на рушнику пані Тамари. «Її треба виростити!» – з переможним виглядом вигукнув Алекс. «О! О!» Так само вигукнув я, вдаючи крайній ступінь захвату. «Невже? Яким чином?» «Елементарно!» Посміхнувся він, випив і продовжував говорити, радіючи моїй непідробній увазі. «У нас існує спеціальний закритий заклад, де виховуються такі майбутні дружини». «Я щось чув про це», – підтримав розмову я. «Певно, що чули, це старовинний заклад». Такі існують по всьому світі, але наші ефективніші, тому іноземці надають перевагу нашим жінкам. Хоча не кожен може дозволити собі таку розкіш. Добра дружина коштує недешево. Що ви маєте на увазі? Цілком серйозно запитав я. Ну, система така. Дівчата покидають свої родини у досить юному віці і навчаються в цьому закладі до самого заміжжя вони виховуються у кращих традиціях, навчаються всього, що варто знати справжній жінці. Потім звідти ми обираємо собі ту, яка нам подобається. Ми? Так, ми, люди нової формації, заможні, здатні запропонувати жінці гідне життя. Цікавий спосіб одруження, пробурмотів я. А чи немає в тому ризику? Який ризик? Здивувався він, знову хильнув з чарки і заговорив гаряче. Ризик, коли несвідомі члени суспільства обирають собі всякий непотріб, а потім в разі розлучення доскону утримують хитрих баб, чи купують їм бутики або салони краси, щоб ті їх остаточно розорили, або фінансують їхні примхи, скажімо, в шоу-бізнесі. І немає на те ради, ніде не знайти нормальну жінку, крім Крім якось в такому закладі, де дівчина з навчена бути дружиною. Це користь навзаєм, це прогрес. Я пригадав Барса і свою обіцянку дізнатися, як йому потрапити в такого обраних. Цікаво, дуже цікаво, сказав я. А чи кожен чоловік може стати таким щасливим нареченим? Він засміявся, випив. Знову розсміявся. Тільки той, хто спроможний платити. Платити? За що саме? За все. Абсолютно за все. Я ж кажу, це не дешеве задоволення. Утримання, харчування, одяг, лікарняне обслуговування, тисячі дрібничок, о мільйони, сто мільйонів дівчачих дрібничок, вже не кажучи про різні непередбачувані витрати що йдуть у кишеню керівництва. Але результат вартий того віле. Якщо хочеш, знайдемо там дружину і тобі. Я посприяю. Наші дівчата кращі в світі. Я зробив вигляд, що страшенно зацікавився пропозицією. А скільки ж коштує таке одруження? Увесь рахунок ти побачиш тільки тоді, коли обереш свій варіант, а до того просто сплачеш 10 чи більше, залежно від часу реєстрації в ліцеї як потенційного клієнта, відсотки від своїх прибутків. Я в цьому товаристві був зареєстрований ще своїм батьком з 16 років, але все одно, коли одружувався, довелося викласти не 700 тисяч зелених, а хтось викладає і більше мільйона. Якщо іноземець, то і всі три. Я подумав, що Барс у своїй любовній гарячці пролітає, Мов фанера над Парижем. «Послухайте, Алексе!» – продовжував допитувати я. «А чи не простіше одружитися просто так, як це робилося раніше?» «Тобто, – не зрозумів він, – ну, познайомитись десь на вулиці, в університеті, на дискотеці, в метро, на відпочинку. Та будь-де, і дешевше вийде». «Та ти що, не слухав мене?» Ледь не підскочив він. «Я ж казав, що це ризик, гаплик, це ніби купувати кота в мішку. Ні, ні, ти просто не уявляєш, про що кажеш, бо іноземець. Як би тобі пояснити?» Він замислився, а потім стукнув кулаком по столі, а шторівка злетіла на підлогу. «Ех, була б живаця, ця моя дружина!» Я б тобі показав на живому прикладі, як ти помиляєшся. Присутні в залі озирнулися на нас. Офіціанти кинулися підбирати скалки. Охоронці за столиком напружилися. Алекс зробив широкий заспокійливий жест до зали. Потім підніс палець до вуст. Він був вже добряче накачаний тією, кривавою мері. Потягнувся до мене через стіл, взяв за краватку і трохи притягнув до себе. Я не прочався. Старий, вибач, що я так тебе називаю. Він гикнув і довірливо зашепотів мені прямо в обличчя, обдаючи горілучаними парами та задушливим креветичним запахом. Вони ж дурні. Ти не уявляєш, які вони дурні. Вони як... як... ну як... планктон, інфузорії, одноклітинні. Але одна з вивина. У них працює добре. Вони покірні і вдячні. Інші у них вилучають. Там таке виховання. О, я перевіряв. Все хотів на чомусь підловити. Але не вийшло. Можна ноги витирати і не отримаєш жодного докору. Перекліпає очистками і знову посміхається, як нічого й не було. Це те. «Так цікаво! Шкода, що я не довів свої досліди до кінця, але наступного разу обов'язково! Ти знову збираєшся одружитися? А тож, – гордо сказав він, – це затягує, не уявляєш як. Ми часом збираємося з хлоп'ятами і обговорюємо, хто що новенького для своєї вигадав, ділимося досвідом». Ржимо, аж кишки вилазять. Щоправда, вони часом дуже слабнуть, мруть, мов мухи. Він вилаявся і знову налив собі чарку. Тоді доводиться починати все спочатку. Але вже тоді для постійних клієнтів робиться знижечка. А твоя дружина теж заслабла? Тихо запитав я. Він спохмурнів і вмить ніби протверзів. Сказав сухим, спокійним голосом У неї був спадковий психічний розлад Вона вкоротила собі віку Він знову налив собі чарку Перехилив її і скомандував Все, набридло, алес Алес, згодився я Я зрозумів, що продовжувати говорити про одне і те саме більше неможливо А про щось інше це нецікаво Він взагалі був мені нецікавий з його бутафорським будинком, портретами, посудом, сентиментом думанної каші і кривавої мері, шпалерами, кіньми і нерухомістю. Якби він дізнався, що я неуспішний іноземний документаліст і що не збираюсь розповідати світові про його унікальну особистість, я б теж став йому байдужий. Хотілося встати і піти звідти, пославшись на які-небудь невідкладні справи. Але одна думка, крім розслідування, за яке я взявся, ствердила мій мозок. Якщо він збирається поновлювати своє членство в цьому клубі заможних наречених, чи не опиниться Колібрі, пад в його руках найближчим же часом. Через цю думку я вирішив не спускати з нього очей, навіть якщо на це доведеться витратити все своє подальше життя. Я оглянув зал, помітив, що за столиком у кутку сиділи дві дівчини. На відміну від інших відвідувачів, столи, яких вгинались від наїдків, перед ними стояли дві філіжанки кави і по високому тістечку з кремом. Вони дуже повільно, боячись прискорити вживання цих надто дорогих страв, відсорбували каву мікроскопічними ковтками. Я посміхнувся, адже зрозумів, вони тут заради таких, як мій візаві. «Шукачки заможних чоловіків». «Не там шукаєте», – подумав я, у світлі всього почутого від Струтівського. «Вам, милі мої, прямий шлях до ліцею, де з вас зроблять такий собі планктон для щасливого і заможного життя?» «Та чи захотіли б ви його, якщо б зараз чули нашу розмову?» Алекс простежив за моїм поглядом. Подобається тьолки?» От якраз про таких полювальниць на гаманці, я й говорив гадають, що ми їх не розкусимо, Ха. Промовляючи це, він обернувся до дівчат, вагітно посміхнувся їм, здійняв чарку, приязно кивнувши їм головою. У відповідь вони гордо знизали оголеними плечиками, перезирнулися, намагаючись берегти незалежний вигляд. Бач, зраділи, хоч і придурюються. Ці Теж дурні. Крізь зуби продовжував говорити Алекс, не відводячи привітний погляд від подружок. Але по-своєму. Не розуміють, що кожному овочу свій фрукт. Посудомийки стають дружинами олігархів лише в мильних операх і казках Шарля перо, З ними можна лише розважатися. І, до речі, непогано, задешево. Ресторан – кабучка. Парочка компліментів і вони губу розкатали. Умреш, якісь п'ять хвилин, і вони наші. Ще тепленькі, тобі яка більше подобається? Обидві нічого, аби не мовчати, промовив я. А тож, пішли до них. Він підвівся. Мені не лишалося нічого, як вирушити за ним. Він підійшов до столика і одразу набув свого звичайного, респектабельного вигляду. Трохи уклонившись, запитав. Дозволите, вказуючи очима на вільні місця навпроти, дівчата перезирнулися. Взагалі-то ми чекаємо на друзів, невпевнено сказала Білявка. Ну так вважайте, що ви їх вже дочекалися, засміявся Алекс, падаючи на крісло поруч із нею. Ми дійсно чекаємо на друзів, впевненіше додала чорнява дівчина. Не зрозумів, вередливим голосом промовив Алекс. Ми вам що, не подобаємося? Ось він. Алекс кивнув на мене. Іноземний журналіст приїхав знімати про мене кіно. А я? Він витяг з кишені по візитівці і підсунув їх під філіжанки з кавою. Дівчата скосили погляди на візитку. Чорнява, підчепивши її нігтиком, підсунула до попільниці. Картина репіна, Не ждалі, безбарвним Безбарним тоном промовив Струтівський байдуже підвівши очі до стелі. Зітхнув. А потім все стало миттєво. Настільки миттєво, що я можу змалювати це трьома реченнями. А саме. Раз. Швидким і точним рухом Алекс взяв зі столу кремове тістечко і щосили вліпив його прямо в обличчя чорнявій дівчині. Два. Тут я мало що пам'ятаю, крім гарячого свинцевого струменю, що вдарив мені в голову і на рефлекторному рівні перемістився в кулак, котрий сам по собі полетів в пику Алекса Струтівського. Три. Натовп, гвалт і постріл охоронця на вздогін Харлею, що мчав мене крізь ніч. Було ще й чотири. Відчуття глибокого задоволення. Алес. Кішка кицька скочила мені на коліна. що не я примістився на дивані, щоб перевести подих. Підсмикнула мою руку своєю великою пухнастою головою, змусивши гладити. Поткнулася до обличчя, обнюхуючи губи. «Ага», – кивнув я, – довелося їсти салат з креветками. Я потер руку, ту саму, з якої нещодавно лише зняв пов'язку після бійки з Феліксом. Доведеться знову трохи побинтувати, адже я ніколи не можу правильно розрахувати силу удару. Цікаво. Чи вийде завтра Алекс Струтівський роздати гречку татусевим підопічним? Я засміявся, здер із себе костюм, засунув його в пакет. Пакет на ентресоль. Звісно, якщо мене вирахують і буде обшук, знайти його буде просто. Незважаючи на пізню годину, я набрав номер свого приятеля-бізнесмена і хлюпнув собі в келих цілком заслуженого коньяку. «У мене ще одне прохання», – сказав я. Іноземний режисер Вільгельм Штилер мусить зникнути. Слухавка розсміялась довгим, басовим сміхом. «З тобою не засумуєш. Вляпався?» Еге ж, сказав я. «У що?» Я теж розсміявся у відповідь. «Довго розповідати. Сподіваюсь, завтра про це напише весь інтернет». «Зрозуміло. Прочитаємо. А про Вільгельма Штилера не турбуйся». Зараз він вже летить в літаку в напрямку рідного фатерлянду. Чудово. Дякую, відслужу, як зможу. Так отож. відгукнулась слухавка. Це все? Так. Тоді доброї ночі. Доброї. сказав я, думаючи про те, що не всі боси в цьому світі заслуговують на удар в пику. Можна питання. Почув на останок. Хоч сотню. Посміхнувся я, відсорбуючи скелиха і радіючи своєму відкриттю. Чому ти обрав це прізвище? Штивер. Може, краще було б Штирліц? Я відчував, як теплота розливається по всьому тілі, і з нього випаровуються залишки люті. Люблю Макса Фріша, пояснив я. У нього є роман з такою назвою – Штилер. А, -а, а глибокодумно проспівала слухавка. Даси почитати? Звісно. У мене теж питання, навзаїм, сказав я. Валяй. Скажи, твоя дружина, пані Марія, вона звідки? Тобто, ну, як і де ви познайомилися? Слухавка розреготалася. На картопляному полі, ще на першому курсі, 30 років тому. А що? Нічого, дякую, добраніч, сказав я. У душ я пішов із мобільним телефоном і заснув тримаючи його біля щоки. Але він не дзеленкнув жодного разу, повідомляючи, що прийшло СМС від абонента під кодовою назвою Колібрі. Ранком я в першу чергу поліз на сайт новин. Звісно, вони вже були. І не лише в розділі світських хронік. Екран майорів заголовками, від яких у мене аж коліки пішли по всьому тілі. Такий сміх розібрав. Замовлення чи де бож ЗАМАХ НА СИНА ДЕПУТАТА КОСТЯНТИНА СТРУТІВСЬКОГО ОЛЕКСІЙ СТРУТІВСЬКИЙ В РЕАНІМАЦІЇ Іноземний журналіст захистив дівчину від брутального поводження сина депутата Струтівського Дарина Мелешко? Певно, подумав я, це була та сама дівчина Я не давала жодної підстави так поводитись зі мною Було навіть фото і відео, зроблені мобільними телефонами Алекс недаремно старався таки потрапив у кіно. Я уважно через стоп-кадр роздивився відзняте і зітхнув з полегшенням. Упізнати мене на вулиці, чи, скажімо, моїм сусідам, майже неможливо. Волосся прилизане гелем, костюм, краватка, те, в чому мене ніколи ніхто не бачив. Ракурс зі спини, адже цікаві спостерігачі знімали головним чином Алекса те, як він сахнувся і відвитів в інший кінець зали від мого удару. Те, як один охоронець кинувся йому на допомогу, а інший – за мною. До того ж, скрізь про мене писали, зі слів потерпілого, як про німецького режисера-кінодокументаліста, котрий, втершись у довіру, намагався вбити відомого підприємця. Упізнати мене могли б хіба що секретарка Алекса, дівчина-дизайнерка Агата, і Покоївка, Віра Іванівна. Та й те, якби я прилизав волосся і одягнувся в той скафандр. Але якщо перші дві мене не цікавили, то з останньою я хотів зустрітися. Та чи захоче вона говорити зі мною після того, що я накояв з її хазяїном? І взагалі, як мені її дістати? Можливо, вона ніколи не виходить з того будинку, живе там постійно. Але тепер, коли Алекс Судячи з усього перебуває в лікарні, симулюючись страшні тілесні пошкодження, вона, що цілком імовірно, може дозволити собі вилазку в місто. З міського апарата я зателефонував до Алексового офісу. Назвався секретарці кур'єром. Сказав, що має завдання негайно доправити до помешкання її боса зразки шпалер прямо з Еміратів. Вона, на моє щастя, була в курсі цих будівничих справ і з легкістю отримав потрібні цифри. Я не міг гаяти часу, і тому одразу ж набрав цей номер. Уявив, як по всіх трьох поверхах лунають трелі старовинних, а точніше зроблених під старовину, телефонних апаратів, слухавки яких лежать на золотих ріжках. Ніхто довго не підходив. Нарешті в слухавці пролунав жіночий голос. Ви зателефонували до помешкання пана Алекса Струтівського. Віра Іванівна. Якомога приязніше запитав я. Вибачте, я не маю права вести приватні розмови по телефону хазяїна. залізним голосом вимовила Віра Іванівна і, певно, вже збиралася покласти слуховку на золоті важі. Що далі, що далі? заклацало в моїй голові. Що зробив би який небудь більш досвідчений нишпорка? Взяв би на арапа, і я беззаперечно вимовив Хвилиночку, це у ваших інтересах. На тому кінці дроту явно зацікавились таким поворотом. І я поквапився продовжити, вирішивши говорити напівправду. Я приватний детектив і веду розслідування по факту смерті дружини вашого господаря. Мені необхідно поговорити з вами. Я не можу зустрічатися з людьми з вулиці без дозволу пана Струтівського, сказала Віра Іванівна. А він зараз... Вона трохи зам'ялася. Він зараз у відрядженні. «Неправда!» – вигукнув я. «Він у лікарні, і мені доведеться з'ясувати, навіщо ви брешете!» «Не треба нічого з'ясовувати!» – злякалася покоївка. «Я зустрінуся з вами, але навряд чи стану в пригоді!» «Дякую!» – сказав я і призначив зустріч. Це була ідеальна пара. Чув я вп'яти вже за десять хвилин, котрі відрахував великий електронний годинник на стіні невеличкої кав'ярні, куди я запросив Віру Іванівну. Вона увесь час підтискала вуста і трішки пожовувала ними повітря перед тим, як вимовити чергову сентенцію. Справляла враження освіченої людини, бездоганні манери, вічливість у кожній інтонації, охайна зачіска, доглянуті руки. На колінах вона тримала маленьку сумочку-квакер кремового кольору і час від часу клацала її замочком. Це було єдине, що видавало її хвилювання. Я вирішив зайти з іншого боку і сказав якомога приязніше Чи давно ви служите в пана Алекса? Давно, і дуже цим задоволена. А де ви працювали раніше? Вона помовчала, а потім вимовила з викликом Я викладач фізики, працювала завучем в школі, коледжі, при політехнічному інституті, але самі розумієте. Потім, у період кризи, вибирати не довелося. Я кивнув, думаючи про ключик, до цієї темної пані. Де він знаходиться і як відімкнути її вуста хоча б на один зайвий міліметр. «Пані Віро», – сказав я, – «ваш господар – людина чудова, але і в нього є свої вороги. Моя мета – зняти з нього усі підозри. Якщо ви в цьому мені допоможете, буду дуже вдячним». Я вас не затримую надовго, але розкажіть хоча б те, що знаєте. Ваше визначення – ідеальна пара, як ви самі розумієте, не може влаштовувати мене до кінця. Вона зітхнула. Ну, що ж я можу тут сказати? Не в моїх правилах обговорювати господарів. Але це дійсно була ідеальна пара. Любили одне одного, ніколи не чула від них розмов на підвищених тонах. Пан Алекс дуже її любив. Квіти, подарунки щовечора. Пані Таміла сама готувала, займалася хазяйством і ніколи мене не сварила. Гарна була дівчина. Шкода, що потім так швидко проявилася хвороба. Коли і як проявилася хвороба, ви помітили? Напевне, сказати не можу. Через пару місяців після весілля хазяйка стала трохи нервовою, але загалом лишалася спокійною і чемною Це все, що я помітила. Усе, що можу сказати. Ви були присутні в будинку, коли вона заподіяла собі шкоду. Моя кімната знаходиться в іншому кінці помешкання. Про трагедію я дізналася лише вранці, коли приїхала швидка і міліція. Ми дуже плакали тоді. Я ледь угамувала Аліка. Він завжди був дуже вразливим. Аліка – це було щось нове у її звертанні, коли йшлося про господаря. Це я відзначив і відклав у свою скарбничку, але зараз вирішив на цьому не акцентувати. Ви знали, що пані Таміла випускниця елітного жіночого ліцею. А вже ж пан Алекс ніколи з іншою не одружився б. Вона тяжко зітхнула. Це не прийшло б з мою увагу і повела далі. Там навчаються дівчата з бездоганним вихованням і репутацією. Усі його друзі, колеги і знайомі Беру собі дружин саме з цього ліцею. Ну і що мені робити далі? – подумав я, вислуховуючи те саме, що вже знав і сам. Вирішив зачепитися за одне слово і запитав, дивлячись їй прямо в очі. А чи багато було інших? Що? Ви сказали – з іншою. От я і питаю, чи багато було інших претенденток на серце пана Струтівського? Та ви, певно, молодий чоловіче, не сповна розуму, Втратила терпець Віра Іванівна. «Про такі речі питайте в... в базарних бабок. Я ціную своє місце. До побачення». Вона різко підвелася. Я навіть не встиг привезти її до дверей, як вона вже була на вулиці. Махнула рукою, зупиняючи таксі, і від'їхала, гордо дивлячись перед себе. Я повернувся додому. Нагодував кицьку, забувши, чи годував я її раніше. З таким господарем вона мала стати колобком вже за пару наступних днів. А також забув, що зовсім не спав і взагалі не роздягався протягом останньої доби. Але мене охопила жага діяльності і відчуття досить дивне – натрапляння на слід. Це було непевне палке відчуття, ледь помітне як, як запах з-під гарячої праски, що стоїть на білосніжній сорочці і ось-ось має пропалити її. І доки тривається мить, у тебе є можливість випередити спалення і врятувати сорочку. Майже навмання, користуючись раптовим нападом шаленої інтуїції, я знайшов контактні телефони фізико-математичного коледжу при політеху. До інтуїції додався ще й напад зухвалості, котра притаманна авантюристам і, мабуть, аферистам. Адже привітним голосом, почувши напівсонне Алло і назву закладу в телефонній слухавці, я бадьорим і дурнуватим голосом випалив таке. Вірочко Іванівно, дорога вчителько перша моя, завуч мій любий, милий, а я ще й не за кордону. Мрію подякувати вас особисто за науку. Пам'ятаєте, як ви? І тут, за всією логікою подій, мене увірвав вже не сонний, а досить енергійний голос. Стривайте, стривайте. Вам хто потрібен? Якщо Віра Іванівна Свонко. Вона вже в нас років п'ять як не працює. «Невже!» – вдав я крайня ступінь розгубленності, радіючи, що у мене з'явилась можливість дізнатись про Віру Іванівну більше, ніж вона б того хотіла. «Шкода! А де ж вона зараз? Як її знайти? Чи жива? Здорова?» У слухавці вагалися, і я вирішив вплинути прийомом особистої чарівливості і виводив у співрозмовниці її ім'я та по-батькові, а також те, що вона досить непогано знала вищезгадувану Віру Іванівну Слонко. Я давно помітив, коли в людини питаєш, як її звати, спілкуватися стає набагато простіше. Людмила Степанівна, так звали колишню колегу нинішньої покоївки, вичевидь нудьгувала в приймальні і тому охоче повідомила, що... А тепер стоп, я ледь не вкусив себе задолоню, що нині завуч у славленого коледжу працює у свого колишнього учня, а тепер відомого бізнесмена та громадського діяча, сина депутата і кандидата Олексія Костянтиновича Струтівського. Я таки вкусив себе за долоню. Так ось звідки взялось те лагідне Алік. Добре, що я не помилився, зауваживши на цьому. В Альошки? Невже? Непідробно зрадів я. Ого! Як же я відстав від життя своїх однокласників? Так він тепер велика людина. Але ж, вибачте, що набридаю, як же вона відважилась на цей крок? Ну, так ви знаєте, яка в нас тут зарплата, зітхнула Людмила Степанівна. А в Олексія вона живе як у Бога за пазухою. Щоправда, у слухавці зловтішно гмикнули. Вона, певно, хотіла більшого. Тут вже гмикнути довелося мені. Невже ця підстаркувата пані сподівалась на прихильність свого юного учня? У більш тактовній формі я висловив цю думку в голос і подумки прислали в жіночу балакучість. Адже за мить дізнався, що вони ж дуже дружили з першого класу. Алік і Оленка, донька Віри Іванівни, що вчилася в цьому ж класі. Ну ви ж певно це знаєте, якщо вчились разом. Потім Олексій віддалився. Став великим цебе. От вона, певно, і вирішила підсунути йому свою доньку з доставкою на дім. Пішла до нього в найми, щоб звести їх. Тепер, бач, нянчить байстрюка. І гадає, що про це ніхто не знає. Отакої. Якби я знав, як легко працювати слідчим, пішов би одразу в юридичний. За якихось п'ять хвилин переді мною змалювалася повна картина життя Віри Іванівни, а її нервові пальці, що увесь час клямкали застіпкою клакера, лише додали до портрета певні штрихи. Я подякував Людмилі Степанівність за щиру розмову, побажав щастя здоров'я в її нелегкій педагогічній праці і поклав слухавку, цілком задоволений своїми несподіваними здібностями. Гадаю, наступна зустріч з вчителькою-покоївкою буде набагато цікавішою. І навряд чи варто відкладати її, адже все, що нині робив в якійсь гарячці, хоч як це дивно, було заради пад. Навіть завдання пані Тамари відійшло на другий план. Я розумів, щойно зберу всі відомості про смерть її онуки, як це дасть мені козирі у боротьбі за ту, яка, яка поки що не дала мені жодної смс-ки, вирішив ще раз поговорити з покоївкою. А вночі виїхати до тієї благородної дірки в живоплоті. Зателефоную і скажу, що кицька вмирає без неї. Не їсть і не п'є. Хоча кицька досить гарно робила і те, і інше. З нас двох не їв лише я. Але не думаю, що це мало б для Колібрі хоч якесь значення. Я знову набрав номер Алексового помешкання. Це знову ти? Зачувши мій голос, суворо вигукнула Віра Іванівна. Чи не забагато дзвінків за один день? Ви хочете, щоб я поскаржилася господарю? Начувайтесь У вас будуть величезні, я не жартую, неприємності. Це я вам обіцяю. Але я і не думав здаватися. І одразу пішов у наступ. Ретельно підготовлений отриманою від чановної Людмили Степанівни інформацією. Боюся, що неприємності будуть у вас. Це чому ж? У її голосі почувся виклик, і я промовив металевим голосом. Віра Іванівна Слонко, ви є підозрюваною у причетності до смерті дружини вашого господаря з метою заволодіти його спадком на користь вашого незаконно народженого від нього онука. Не знаю, чи правильно я сформулював своє звинувачення, але на тому кінці слухавки зачулося легке квоктання і балькотіння. Я витримав величезну паузу. Доки воно припинилося, і почав здушений, зовсім інший голос, котрий, здається, ішов з-під земелля. «Це не так. Благаю. Я готова ще раз зустрітися з вами». Я не був милосердним, призначив її зустріч за 20 хвилин на тому ж самому місці. Якщо вона візьме реактивний літак, то може встигнути, зловтішно подумав я і кинув слухавку. Її зачіска була розкуйовжена. З-під домашньої спідниці вибивалась сорочка без одного гудзика. Було видно, що вона збиралася, одягаючись вперше ліпше, що потрапило до рук. «Я вас упізнала», – тихо сказала вона. «Це ви приходили до нас. Говорили з акцентом. Тільки одяг і зачіска були іншими. Тепер це не має жодного значення», – сказав я. «Все це було в інтересах розслідування». Вона покірно кивнула і заговорила, ніби продовжуючи вголос довгу-довгу розмову, котру подумки давно вела сама з собою, а почала її так само, як і при нашій першій зустрічі пару годин тому. Це була ідеальна пара, це було видно неозброєним оком ще з першого класу, коли вони, Алік і Оленечка, опинилися в одній парі, бачили б ви їх тоді, обоє біленькі. Мов янголята. З того часу не розлучалися. Батьки забороняли Аліку гуляти вулицями чи їздити до нас в гості. То він забирав Оленку до себе. А потім його тато привозив її додому на авто. Завжди дарували їй щось дуже дороге. В сьомому класі на день народження Алік приніс їй каблучку зі справжнім діамантом. Спочатку я дуже хвилювалася. Як ми можемо відповідати їхньому становищу в суспільстві? І хвилювання виявилися немарними. Ближче до закінчення школи Алік віддалився. Батьки весь час возили його за кордон. У нього з'явилися інші. І мої сподівання, що донька буде щасливішою за мене, розсипалися, мов картковий будиночок. Зрештою настали більш складні часи. І їхні шляхи остаточно розійшлися. А потім я випадково зустріла Аліка на вулиці. Точніше, він зустрів мене. Тоді був дощ, а я йшла без парасольки. Він завжди був дуже чемним. Зупинив машину і довіз мене додому. Тоді він вже був дуже заможною людиною, мав свою фірму. А ми ледь зводили кінці з кінцями. Я поскаржилася на життя, і він запропонував мені цю роботу. Спочатку це досить сильно обурило мене. Але потім... Потім я подумала, що тепер коли він став самостійною і незалежною від батьків людиною, може знову повернеться до моєї Оленки. Я згодилася працювати, маючи цю мету, і одного разу, ніби випадково, завела доньку в його помешкання. Як я і думала, почуття спалахнули з новою силою. Принаймні, з боку Оленки це точно. А потім сталося так, як це, на жаль, стається з людьми різних кіл, П'ять років вони були коханцями. П'ять років я служила йому вірою і правдою в очікуванні на весільну пропозицію. Навіть гроші збирала, аби подарувати молодим гідний подарунок. Але сталося те, що сталося. Тобто не сталося нічого, навіть тоді, коли донька завагітніла. Був великий скандал. Він дав гроші на аборт і попросив ніколи не з'являтися йому на очі. Сказав, що він не може одружитися з донькою Покоївки, забувши, що був час, коли я викликала його до дошки. Вона гірко посміхнулася і повела далі. Мене він не звільнив, адже я натякнула, що історія може отримати розголос. Аборт ми не зробили. У мене були ще сподівання взяти реванш, коли народиться дитина. Дитина народилася. Хлопчик. Хворий на ДЦП. Тепер донька сидить з ним без всякої надії. За наше мовчання він платить непогані гроші, і я продовжую служити йому. Така от історія. Вона зітхнула і промокнула очі хустинкою. Я не став тиснути на неї. Вона заспокоїлася і продовжувала говорити. А та Так, звісно, з її появою ми остаточно втратили надію, що наше життя зміниться на краще. Але тоді я вже не була впевнена в тому, що на краще. Чому? – запитав я. Вона знітилася. Ну, Алік, тобто Алекс, людина складна, специфічна. Йому дійсно потрібна зовсім інша жінка. З іншого виміру, з того закладу, з тим вихованням. Та мілечка була саме такою, мов пташка. Повірте, я піклувалась про неї як могла. Бувало, обійму, а вона вся тріпоча, мов звірятко. «Від чого вона померла?» – запитав я. Віра Іванівна нерішуче завмерла, затискаючи в руках пластиковий пакет, з яким приїхала замість того елегантного клакера. Я чекав. Відчував, що вона має дозріти до якогось рішення. Її дозрівання тривало не менш ніж 20 хвилин. Я встиг випалити три цигарки і вислухати пісню якогось попсушнурка, що вилась з великого екрана на чин квасом кав'ярні. Нарешті Віра Іванівна нерішуче дістала з пакета згорток і простягнула його мені. Це диски з архіву. Які диски? Не зрозумів я. Диски з архіву записів камер відеоспостереження. У нас тих камер напхано по всьому будинку на випадок пограбування. Він любить знімати і зніматись. Я взяла за останні півроку. Якщо ви зможете швидко скопіювати, я покладу їх на місце, поки він не вийшов з лікарні. Здається, він збирався їх знищити. А ви бачили, що на них? Та хто ж це може переглянути? Тут їх безліч. Пан Алекс і сам того ніколи не переглядає. Можливо, тут є щось цінне для... для вашого розслідування. Адже та мілочка якось сказала що пан Алекс весь час робить з неї кіно, але благаю зберегтися в таємниці. Я пообіцяв, лишив її в кав'ярні, а сам збігав додому і за годину, записів було чимало, скопіював на диски все, що вона принесла. Потім вона сіла в таксі. Цього разу вона благальним поглядом довго дивилась на мене, аж доки таксі щезло за рогом. Я послав її на вздогін за спокійливий жест. Розділ сьомий. Я Леонора. Десять років це три тисячі ночей, ні. Три чи три, якщо враховувати один день високосного року. І кожної ночі з цих трьох тисяч з хвостиком, засинаючи, я кажу собі Я, Леонора. Я кажу це без жодної інтонації і без жодного продовження. Просто кажу. «Я – Леонора», маючи на увазі Леонора Іванівна Лайош, і засинаю. А прокидаючись, повторюю те саме, щоби потім знову забути про це на цілий день до наступної ночі. Так наказала мені Ліза Марія. Лізу Марію я теж ніколи не забуваю. Вона ставила мене посеред кімнати перед усіма іншими – Петром, Сергієм і маленькою Анастасією, і казала, погляньте, діти, яка вона гарна, наша Леонора. Вона витягне всіх нас. Але тоді я ще не знала, що вона має на увазі. Мені було холодно і ніяково стояти посеред кімнати на холодних, облуплених кахлях під поглядами братів-близнюків і вічно голодними очима сестрички. Як казала Ліза Марія, їм поталенило менше, ніж мені. І мій обов'язок компенсувати їм втрачене. Те, що мала, хоча й недовго сама. Їхній батько, мій відчим, загинув, коли вони були зовсім малі, а Анастасія взагалі ще не народилася. На відміну від них, я знала, що таке власний автомобіль зі смішною назвою «Копійка» і виїзд на ньому до театру, цирку чи зоопарку раз або два на місяць, подорожі до моря і святкування днів народження у колі подружок. Близнюки цього не пам'ятають, Анастасія просто не знає. А Ліза Марія? Я все ще пам'ятаю її молоде обличчя. Я мушу його пам'ятати, адже на мені велика місія, яку я виконую будь-що. Лізу Марію я ніколи не називала мамою, адже вона була як дівчинка. Звісно, до того часу, до кинею і нами опікувався батько близнюків та Анастасії. Звісно, до цього ж трагічного часу вона ніколи не працювала. Після школи закінчила технікум зв'язку, пішовши туди слідом за якоюсь подругою. А потім одразу вийшла заміж за мого батька, викладача того ж технікуму. А вже потім, років через шість, познайомилася з одним із засновників нової мережі мобільного зв'язку. І ми пересіли з копійки на те авто, назви якого не знаю. Але воно здалось мені цілим пароплавом на колесах. Проминуло ще три роки, і все пішло шкереберть. Від чима, за словами Лізи Марії, вбили конкуренти. Квартира і той пароплав пішли на сплачування боргів. А може просто Ліза Марія не зуміла впоратись з усім спадком? І, як казали сусіди, все пустила на пси. І ми всім великим і досить голосливим сімейством опинилися на першому поверсі крихітної двірницької квартири і почали приїдати останні заощадження. Ось тоді Ліза Марія і почала виставляти мене на загальний огляд посеред холодної кухні і прискіпливо дивилася на мене, як художник на недомальоване полотно. Це тривало довго. Так довго, що одного разу я подумала, вона збожеволіла. Але тепер я знаю. Якщо довго про щось думати, те щось саме вистрибує на тебе. Отже, це був якийсь глянцевий журнал, який Ліза Марія підібрала на вулиці. Він був брудний і вологий. Ліза Марія читала його весь день, незважаючи на дикий гвалт, що здіймали голодні близнюки. А потім постила мене перед собою і докладно пояснила, що доля очікує на нас найближчими роками. Розповіла, що в нашому місті а точніше за містом, знаходиться особливий елітарний ліцей, в якому виховуються майбутні дружини для мільйонерів. «Ми запхаємо тебе туди, доню», сказала вона з рішучістю, якої я ніколи в ній не бачила. «Це дуже складно, але можливо. Ви ще не знаєте свою матусю. Звідти з того закладу веде лише один певний шлях до щасливого і заможного шлюбу. Іншого шляху просто немає. Звісно, з вулиці туди не потрапляють, але щороку є одне пільгове місце, і я зроблю все, щоби воно було твоїм. Що таке мільйонери? запитала я, адже була ще зовсім мала. Це люди, які завжди добре їдять, пояснила Ліза Марія. Це стало для мене найважливішим аргументом, важливішим за все, що я дізналася пізніше. З того часу. Протягом цілого року все, що ми мали на господарстві, ішло лише на мене і для мене. Найбільша порція макаронів, найкраща сукня, перша пара взуття, навіть фрукти, навіть шампунь. Настав час, коли Ліза Марія показала мені купу паперів, які зібрала за рік, різних хадатайств, довідок і характеристик, з котрими ми мусили їхати до того навчального закладу де мене обстежать і приймуть до навчання. А через 10 років я зможу стати дружиною одного з тих, хто завжди добре їсть. Але це було ще не все. Зачинивши двері від невгамовних близнюків і запхавши Анастасії соску, Ліза Марія пояснила мені головне. Там, в цьому закладі, існують свої правила, порушуючи які ти можеш бути відрахованою. Одне з них. Ніколи не підтримувати родинних зв'язків. «Я не бачитиму тебе і близнюків?» – запитала я. «Ніколи», – сказала вона. Я зітхнула з полегшенням і одразу ж отримала міцного стусана. «Ти помиляєшся», – мовила Ліза Марія. «Я віддаю тебе туди, не заради тебе самої. Так, ти забудеш нас і, якщо буде треба, саму себе. Виконуватимеш все, щоб стати справжньою дамою. Можеш навіть превселюдно проклясти всіх нас. Але вона підняла палізь догори, і я глянула на нього як на знак долі. Але потім ти витягнеш всіх нас звідси. Ми потерпимо. Ми дочекаємося. Ми щось вигадаємо, щоб не померти. Очі її блищали. І я нарешті збагнула, що на мене покладається велика місія. Я присяглася, що виконай її будь-що. А тепер знаю, як саме. Адже тоді коли мене, що ледь трималась на тремтячих ногах, відвели в моє перше самостійне помешкання, до великої кімнати з десятьма бездоганно застеленими ліжками і ароматом квітів, я майже одразу забулася у щасливому рожевому сні. Перший рік пам'ятати своїх було легше. Я все ж таки скучала за братами і сестрою, а постійне відчуття голоду яке досить скоро зникло зі шлунка, ніколи не зникало з пам'яті. Усі вони, ті, з ким я ділила руки навчань, не знали різницю між голодом і ситістю, не могли знати. І тому серед них я була іншою. Не мусила забувати, що я Леонора, і що десь там, під нашаруванням наших навичок, у мені, мов чотири голки, сидять Петро, Сергій, Анастасія, і Ліза Марія. У них такого багажу і бути не могло. Всі вони були безрідними. А я не повинна забувати, що Петро і Сергій, яких мушу не впізнати при майбутній зустрічі, та й навряд чи дійсно впізнаю, мусять стати водієм і садівником у моїх угіддях. Анастасія – покоївкою в замку, а Лізі Марії її станеться якась роль з мінімальним навантаженням яка, я ще не знала. Але якщо моїм чоловіком стане шейх, я візьму її на роль доглядальниці за акваріумними рибками. Якщо цього не станеться, попереджала мене останок Ліза Марія, якщо всі мої сподівання і клопоти з'їдуть на нівець через твою гординю, ми всі проклянемо тебе. І ти ніколи не зможеш спати спокійно. Ми встанемо до тебе з могил. Я б цього не хотіла. Але чи зможу я виконати це завдання? Чи достатньо мені краси і розуму? Чи зверне на мене увагу найбагатший з перших гостей нашого першого балу? І що буде далі? Що буде далі, коли я поїду звідси в білій кареті? Чи вистачить мені знань, які я набула тут? Мені треба було знати про це більше, ніж іншим. Мені треба було бути бездоганнішою, ніж інші і не привертати до себе надто багато уваги. Уже рік, як мене трусить від однієї думки, що скоро, зовсім скоро, ми опинимось в бальній залі. Якщо інші говорять про це з величезною часткою романтики і приємних очікувань, то мене все більше охоплює страх. Мені потрібен найбагатший, найкращий. Той, хто за моїм проханням візьме на службу водія і судівника, покоївку і доглядальницю за рибками. Але я боюся. Боюся, що він підійде не до мене. Озу, Рів і Татамія мене не хвилюють. Я знаю, що краще за них, незважаючи на те, що вони гарні з гарніших. Тут всі гарні, інших просто не беруть. Але ці дівчата, на яких я завжди дивилась, як на конкуренток, мене не обходять. Вони надто запрограмовані. Вони можуть належати будь-кому, адже ці будь-хто все одно люди непрості. А от щодо шейха, тобто найзаможнішого і найкращого, ось тут мене запросто може обійти лише одна – пад. Пад, як на мене, не просто гарна. Вона навіть і не гарна за тими параметрами, котрі ми вимірювали лінійкою. На своїх обличчях стільки-то сантиметрів відстань між очима, стільки-то від чола до підборіддя за шкалою італійських художників часів Ренесансу чи пропорціями грецьких богинь. У неї жодні параметри не збігаються з еталонами, тому вона весь час намагається ходити зі схиленим обличчям, соромлячись своєї недосконалості. Але лише я бачу, що ця недосконалість – її головний козир. Вона, ця пад, уся вміє світитись, і, ніби соромлячись цього, завжди зіщулюється, вдає з себе найгіршу. Але це мені на руку, адже якщо з таким схиленим обличчям вона стоятиме на балу, то я буду спокійна. А якщо ні? Адже останнім часом вона поводиться дивно, і очі в неї через якусь невідому хворобу весь час сяють, аж боляче дивитися. Хоча про це і мова. Пат зі своїми неправильними параметрами завжди чимось відрізнялась від інших. Полісти на дах бальної зали – її ініціатива. Ніхто б до цього не додумався. Я спостерігаю за неї давно і знаю, що вона також спостерігає за мною. Знаю, що нас об'єднувало і те, що ми обидві спостерігали за тур, коли та ще вчилася разом із нами. а можливо все інакше. Спостерігаючи за Тур, коли наші погляди захоплені, сповнені любові і захвату, схрещувались на її обличчі, ми і почали спостерігати одна за одною, об'єднані загальним захватом. Тоді я зрозуміла, пад теж приховує заборонені емоції. Мої спостереження мали трохи інакшу природу, ніж у пад. Я вчилася бути кращою за Тур, кращою за пад. Кращою за всіх інших дякувати Богу, що Тур була старша, а це означало, що ми з нею не конкуренти. Тепер, коли Тур немає, і що з нею достеменно невідомо, я всім єством відчуваю, що пат єдина, хто може зі мною позмагатися у бальних перегонах. Хоча вона цього не розуміє, вона ж вважає себе негарною вона сама якось сказала. Дивлячись в люстерку, що у неї надто довгий ніс, надто великі вуста, надто високі вилиці, надто випуклі очі, надто високе чоло і смішні вуха. Я не стала сперечатися. Співчутливо кивнула у відповідь і подумала, що вона має рацію. Все в ній надто. Але дурна, дурна, нехай вона цього ніколи не зрозуміє. Пані-вихователька каже, що я мушу першої відвідати її в лазереті. Такий порядок – доглядати за хворими колежанками, щоб вони ніколи не залишалися самі. Я якраз приймала сонячні ванни. Природна засмага мені до лиця, хоча тут вважають, що ми мусимо бути блідими. Але я з цим не згодна. Я хочу бути яскравою, відрізнятися від інших на літньому балу, який має відбутися зовсім скоро. Але нічого не вдієш, доводиться одягнутися і йти до лазарету, іти до пад. Я тихо заходжу в палату і бачу, що вона лежить, мов, мертва, навіть руки схрещені на грудях. Волосся збите і скуйовджене, розкидане на подушці, просто радило натягнути аж до підборіддя, бліда, під очима синці, ані руху. Мені навіть здається, що вона померла». Але я не кваплюсь бігти з цим повідомленням до пані виховательки. Я обережно сідаю на край стільця. Ніби нічого не сталося. Відкриваю книжку і поверх сторінок час від часу поглядаю на бездиханне тіло. Скільки це триває, не знаю. Страх минає. В палаті тиша. Страх переходить у цікавість. Я низько схиляюсь над її обличчям. Намагаюсь вивити дихання а вловлюю лише дивний запах, якого ніколи не чула. Щось схоже на запах від нашого шкільного автомобіля. Я роздуваю ніздрі, щоб краще збагнути. Чи то й це запах? А може так пахнуть небіщики? Я дивлюсь на неї, обличчя в обличчя, і раптом вона розплющує очі. Ох, мені ніякого, я сахаюся, вона прискіпливо оглядає мене. Моя присутність у палаті обтяжує її так само, як і мене. Вона просить принести їй одяг. Дивне прохання. Міхалад зовсім мокрий. Я дуже спітніла, пояснює вона. Я бачу, що краяча халата виглядає з під її подушки, а під ліжком стоять досить брудні капці. Чому вони такі брудні? Знаючи, пат, я можу передбачити, що її хвороба ще одна з вигадок, щоб побути на самоті. Чи ще задля чогось, що мені невідомо Я мала б розповісти про свої спостереження виховательці Але не зроблю цього Я йду до загального гардеробу І відшукую для неї найгіршу сукню Яку тільки бачила Старомодну, білу, з рукавами-ліхтариками І огидною шляркою на подолі Беру і туфлі з тієї ж ретро-серії З перетинкою і тупими носаками Повертаюся і бачу, що у неї червоні очі і розпухлий ніс. Плакала? Через що? Питати про таке не варто. Краще поспостерігати. Але вона сама починає говорити зі мною, і я нашорошую вуха. Вона питає, чи хотіла б я потрапити за паркан, чи не боюся я цього, чи буде там так само гарно, як тут. Ці запитання дратують мене, здіймають ту хвилю, яку я намагаюся стишити в собі до пори до часу. Хвилю такого ж самого неспокою, який зараз випромінює пад. Вона каже, що варто у всьому зізнатися і про підглядання за балами, і про щоденник тур. Мені стає страшно. Це вони, безтямні, безрідні і благополучні, можуть дозволити собі так розслабитись. А я мушу дожити до мети. Вона питає, чи хочу я вийти за паркан? Так, я хочу і вийду. У мене буде все, якщо я правильно побудую свою поведінку, так як нас вчать. Вона заплющує очі і ніби крізь сон говорить, що єдина, з ким би вона хотіла зустрітись після виходу з ліцею, це я. Їй здається, що лише я зможу зрозуміти її тривогу, адже давно спостерігає за мною, що я казала. Як? Як? Як ми будемо жити? Весь час повторює вона, не розплющуючи очей. Ми знаємо лише, як одягатися, готувати, співати, вишивати, щоб подобатися іншим. А де ми самі? Де? Де? Де ми самі? Вона мотає головою, і мені доводиться присісти ближче і тримати її за плечі, щоб вона не звалилася з ліжка. Певно, це якийсь шок. Я мушу покликати пані виховательку, але боюся. А раптом пад бовкне щось зайве, через що ми всі опинимося не у флігелі наречених, а в карцері чи взагалі за межами ліцею. І тому я просто дослухаюся до її гарячкового шепоту і дедалі дуще чую дивний запах від її вологого волосся. Щось з дитинства, коли підгорить молоко на плиті. Нарешті вона затихає, більше не рухається і знову лежить, ніби мертва. За три хвилини мене тут змінить рів. Я підводжусь, я піднімаю з підлоги її капці, на підошвах шар засохлої землі з вкарбованими травинками. Я тягну за травинку, вона відклеюється разом із кавалком засохлої землі, на споді якого приліпився шматок від цигарети. Такі шматки, здається, називають недопалками. О. Ох, я кидаю ці капці на підлогу і швидко виходжу з палати. Мені треба дочекатися ночі. І тоді я знову прийду до лазарету. Тільки вже з іншою метою. Я йду темними коридорами на вшпиньках. Мені не вперше бути такою обережною і нечутною мовтінь. Через сад доходжу до лазарету. Вікна зяють порожнечею. Я б побоялася перебувати в такому порожньому будинку. Нічний сад, страшний і чорний. Я сідаю під деревом. Я хочу, щоб нічого не відбулося. Але відбувається. Схлипнула хвіртка, зеленькнула шибка. Пад у білій сукні, вистрибує з вікна і йде до паркану, критого живоплотом, і пірнає в зарості. Зникає. Це так огидно що мене нудить. Іти до паркану у мене немає ані сил, ані мужності. Досить того, що я побачила. Пад втікає з ліцею. Пад зрадила все, на що пішли роки навчання. Пад – небезпека для всіх нас. Через неї ми всі можемо не потрапити до флігеля наречених. Ніхто не стане розбиратися. Я вже колись проходила цей шлях. Перший поверх наліво. Потім, направо, еркер зі втоплиними дверима, на яких написано дирекція, ніч, тиша. Треба добре дослухатись. Але я знаю, що вихователі ночують на поверх вище, а тут немає нікого. Лише скульптури богинь науки і мистецтва стоять о червоної килимової доріжки. Мене все ще нудить. Я виймаю з волосся шпильку, встромляю її в шпарину, Обережно повертаю. Замок не складний, адже нікому не спаде на думку лізти до директорського кабінету. Він прокручується досить легко, двері відчиняються. Звідти на мене пашить ще більша темнота і задухане провітреного кабінету. Тут я брала справу тур, щоб знати, що чекає на мене, якщо схиблю. Шкодую лише, що не могла приховати свій вчинок від інших. Але де б я читала ту величезну теку. До того ж, тепер ми всі пов'язані цією таємницею, і це я добре придумала. У кабінеті зовсім темно, важкі оксамитові штори щільно припасовані одна до одної, очі не можуть звикнути до темноти, як і вуха до нереальної зловісної тиші. Але я все ж таки бачу на чорному квадраті столу телефонні апарати. Я знаю, що один з них. Середній, безворотний, налаштований на один прямий зв'язок. Варто лише підняти слухавку. Перед тим, як підняти її, я замислююся. Куди підуть гудки? До якого помешкання? В які краї? В яку кімнату? Чи висить у ній вишивка зі словами нашого статуту? Чи горить свічка перед іконою Божої Матері? А може на стінах портрети керівників нашої країни і патріотичний прапор з гербом, чи купа світлин щасливих сімейних пар. Гудки линуть кудись у вічність. Я чекала на твою відвертість, Лів, каже сонний голос. Я тобі вдячна, хоча ти порушила правило не заходити до мого кабінету. Але я вибачаю тобі. Ти вчинила добре. Лягай спати, і більше ні про що не думай. Я лягаю спати. Поруч зі мною порожнє ліжко пад. Трохи далі рівно дихають рів Озу, Іта і Мія. Скоро наш перший літній бал, на якому в мене не буде конкуренток.